David Copperfield de Charles Dickens Pista 34 I-am vorbit așa mai departe, din ce în ce mai aprins, cu pumnul strâns și cu o siguranță plină de entuziasm. Dar nu mai era nevoie, spusesem destul, o speria semiar. Va era atât de înspăimântată! O, unde era Julia Mills? O, o, să duc la Julia Mills și să plec, așa mă ruga. Pe scurt, iar mă pierdusem cu firea și umblam ca un nebun prin o daie. Credeam că de data aceasta am ucis-o, am stropit-o cu apă pe față, am căzut în genunchi, m-am luat cu mâinile de păr, m-am învinuit singur că sunt o brută lipsită de cuget și o fiară nemiloasă. Am rugat-o din toată inima să mă ierte, am implorat-o să se uite la mine, am răvășit coșulețul de lucru al domnișoarei Mills, căutând sticluța cu săruri și, în zăpăcearea mea, am luat o cutiuță de fildeș cu ace și am dat-o dorei să o miroasă, împrăștind acele peste ea. L-am amenințat cu pumnul pe jeep care era tot atât de nebunit ca și mine. Am săvârșit toate năzdrăvăniile cu putință și eram departe de a-mi veni în fire când, deodată, domnișoara Mills a intrat în odaie. Cine a făcut toate astea?" a strigat domnișoara Mills, alergând în ajutorul prietenei sale. i am răspuns. Eu, domnișoara Mills, eu am făcut totul, eu sunt ucigașul." Am rostit poate și alte cuvinte asemănătoare și după aceea m-am ascuns fața într-o pernă de pe divan. La început, domnișoara Mills a crezut că ne-am certat și că ne-am rătăcit prin pustiul sahare, dar curând a aflat cum stăteau lucrurile, căci scumpa și micuța mea Dora a strigat, îmbrățișându o că eram un biet muncitor. S-a apucat apoi să-mi plângă de milă și să mă îmbrățișeze și să-mi ceară să o las să-mi dea toți banii ei în păstrare, iar după aceea a luat-o de gât pe domnișoara Mills, hohotind de plâns, de parcă i s-ar fi sfârșiat biata inimă duioasă. Se vede că domnișoara Mills venise pe lume numai pentru a fi o binecuvântare pentru noi. Mi-a cerut să-i lămuresc în câteva cuvinte cele întâmplate, a liniștit-o pe Dora și, încetul cu încetul, a convins-o că nu eram un simplu muncitor. Cred că, după felul cum îi povestisem lucrurile, Dora înțelesem că eram un fel de marinar și că trudeam toată ziua pe o scândură, împingând în sus și în jos o roabă. În cele din urmă, domnișoara Mills ne-a împăcat. Când m-am liniștit pe deplin, Dora s-a dus sus să-și dea cu puțină apă de trandafir pe ochi, iar domnișoara Mills a sunat să se aducă ceaiul. Între timp, i-am spus domnișoarei Mills că îi voi păstra o prietenie veșnică și că nu voi uita cât voi trăi bunătatea și simpatia pe care mi le-a arătat. După aceea i-am expus domnișoarei Mills ceea ce mă să în zadar să arăt Dorei. Domnișoara Mills, vorbind în general, mi-a răspuns că un mic lăcaș al fericirii este mult mai prețios decât orice palat plin de splendori fără bucurii și că acolo unde domnește iubirea nu se mai simte nicio lipsă. I-am declarat domnișoarei Mills că tot ceea ce a spus era foarte adevărat și cine altul decât mine, care o iubeam pe Dora cu o dragoste neîncercată încă de niciun alt moritor le-ar putea înțelege mai bine. La observația destul de melancolică a domnișoarei Mills că există totuși unele inimii care au cunoscut un sentiment la fel de puternic, am răspuns că cer îngăduința de a mărgini cele spuse numai la moritorii de gen masculin. Am întrebat-o după aceea pe domnișoara Mills dacă am avut sau nu dreptate din punct de vedere practic când am făcut acele sugestii în privința socotelilor a gospodăriei și a cărții de bucate. După o scurtă chibzuire, domnișoara Mills mi-a răspuns astfel Domnule Copperfield, vreau să fiu sinceră cu dumneata." Suferințele și încercările sufletești înlocuiesc la unii oameni numărul anilor și vreau să-ți vorbesc tot atât de deschis ca și cum aș fi o maică stareță. Nu, sugestiile pe care le-ai făcut nu se potrivesc dorei. Scumpa noastră Dora e un copil răsfățat al naturii. Eu într-uchiparea luminii, a a bucuriei pot să mărturisesc că, dacă aceste sugestii s-ar fi putut realiza, n-ar fi stricat, dar... și domnișora Mills a dat din cap... Încurajată de această încheiere a domnișoarei Mills, m-am încumetat să întreb dacă, spre binele dorei, n-ar putea găsi un prilej ca să-i atragă luarea minte asupra acestor pregătiri în vederea unei vieți serioase și dacă ar vrea să o facă. Domnișoara Mills a primit atât de repede această sarcină încât am îndrăznit să o întreb dacă n-ar vrea să ia și cartea de bucate și să o facă și pe dora să o citească, fără a o speria, aducându-mi astfel un mare serviciu. Domnișoara Mills s-a învoit și de data aceasta, dar fără prea mult entuziasm. Când Dora s-a întors, părea o atât de micuță și drăgălașă, că m-am îndoit dacă se cuvenea să o tulbur cu o asemenea de vulgare. Și mă iubea atât de mult și era atât de fermăcătoare, mai ales când l a pus pe jeep să stea în două picioare ca să ceară pâine prăjită, și când a vrut să-i apropie botul de ceainicul fierbinte ca să-l pedepsească pentru că s-a împotrivit, încât, la gândul că am speriat-o și am făcut-o să plângă, m-am simțit ca un căpcăun care a pătruns în cuibul unei zâne din povești. După ce ai, a urmat chitara și Dora ne-a cântat acele vechi cântece franțuzești care arătau că e cu neputință, sub orice motiv, să încetezi vreodată dansul, tra-la-la, tra-la-la, -la, până ce am simțit că eram un căpcăun și mai urâcios ca înainte. Bucuria noastră n-a mai cunoscut decât o singură piedică și aceasta s-a întâmplat cu puțin înainte de a pleca. Domnișora Mills a pomenit din întâmplare de mâine dimineață, iar eu, din nefericire, am spus că trebuie să mă scol la ceasurile cinci, fiind nevoit să muncesc mult mai mult. N-aș putea spune dacă Dora și-a închipuit că sunt paznic de noapte, dar a părut foarte impresionată și n-a mai cântat nici din ghitară, nici din gură. Când m-am luat rămas bun, tot se mai gândea la acest lucru, căci mi-a zis, răsfățându-se cum era de prinsă, de parcă ar fi vorbit unei păpuși. Ascultă, băiat rău ce ești, nu te mai scula la cinci dimineața. E așa de stupid." Iubita mea," i-am zis, am treabă." Nu ai decât să nu o faci," mi-a răspuns Dora. De ce trebuie să o faci?" Nu-i puteam spune decât în glumă pe un ton ușuratic acestei fetițe dulci cu mirarea antipărită pe față că trebuia să muncim ca să putem trăi. O, ce caragios," a strigat Dora. Cum am putea trăi altfel, Dora?" i-am zis eu. Cum? Oricum," mi-a răspuns Dora. Părea încredințată că a rezolvat problema și m-a sărutat triunfătoare din toată inima, așa de nevinovată că pentru nimic în lume n-aș fi dezamăgit-o cu un răspuns. Da, o iubeam și am iubit-o mai departe cu dragostea cea mai deplină, mai întreagă, care-mi cuprindea toate gândurile. Dar n-am contenit nici de a munci din greu, nici de a bate fierul cât era cald în toate privințele. Uneori, totuși, când ședeam seara în fața mătușii mele și mă gândeam cum o speriasem pe Dora, și cum mi-aș putea croi mai bine drumul cu chitara sub braț prin codrul des al greutăților evite în cale, mi se părea că părul îmi încărunțește de abia bine la de-atâta griji. Capitolul 9 Se desface o asociație N-am lăsat să mi se răcească entuziasmul în ceea ce privește dările de seama asupra dezbaterilor parlamentare. Trebuia să bat fierul cât era cald și am făcut o costăruință de care mă pot mândri am cumpărat un tratat, recunoscut ca foarte bun despre nobila arta a stenografiei și despre tainele ei, care m-a costat 10 șilingi și 6 pence, și m-am cufundat într-un ocean de probleme care, în câteva săptămâni, m-a dus la marginea disperării. Schimbările de puncte, care într-o anumită poziție aveau un înțeles, iar în altă poziție însemnau cu totul altceva, uimitoarele capricii din jocul unor cercuri, neașteptatele urmări care rezultau din niște semne cât un picior de muscă, Îngrozitoarele consecințe pe care le putea avea o curbă pusă într-un loc greșit, nu numai că îmi tulburau ceasurile petrecute pe drum când mă duceam la Highgate, dar mi apărau și în somn înaintea ochilor. Când mi-am deschis pe bușbuită un drum prin aceste greutăți și am ajuns să stăpânesc alfabetul care reprezenta un adevărat templu al hieroglifelor egiptene, am dat peste o nouă serie de grozovii, numite în mod arbitrar caractere. Erau cele mai despotice caractere pe care le-am cunoscut vreodată. După ele, un lucru de nimic, ca de pildă începutul unei pânze de păianjen, însemna așteptare, iar un fel de foc de artificii din cernală, trasat cu penița, însemna neprielnic. Când toate aceste semne blestămate mi-au intrat în cap, am băgat de semă că mi-a ieșit din minte tot restul și atunci, nu în totul de la început, am sfârșit prin a le uita. Când încercam să le prind iar, pierdeam celelalte părți ale tratatului. Pe scurt era o jale. Și așa ar fi fost dacă nu m-aș fi gândit la Dora, limanul spre care mi se îndrepta barca surprinsă de furtună. Orice mâzgăleală descifrată din acest manual însemna un copac doborât în cale din pădurea greutăților mele. Și am mers mai departe, doborându-i unul după altul cu atâta vârtoșenie, încât după trei sau patru luni m-am crezut în stare să fac o încercare, urmărind cuvântarea unuia dintre cei mai strașnici oratori de la tribunalul ecleziastic. Nu o să uit niciodată cum acel strașnic orator mi-a luat-o înainte chiar de la început și mi-a lăsat creionul neputincios să se poticnească pe hârtie într-un acces de furie. Era limpede că treaba nu mergea. Mă vântam prea sus și nu puteam scoate la capăt astfel. M-am dus la Treadle să-i cer un sfat și acesta mi-a propus să-mi dicteze mai încet câteva cuvântări, oprindu-se din când în când, având în vedere lipsa mea de experiență. Am primit cu recunoștință această propunere prietenească și multă vreme, nopți de rândul, aproape în fiecare noapte după ce mă întorceam de la doctorul Strong, țineam în locuința din strada Buckingham un fel de parlament al nostru. Dar aș vrea să mai văd un asemenea parlament și altundeva. Mătușa mea și domnul Dick reprezentau guvernul sau opoziția, după cum era cazul, iar Treadles, cu ajutorul cuvântărilor publicate de Enfield sau al unui volum de discursuri parlamentare, Tuna, aruncându-le cele mai uimitoare invective. Șezând la masă și urmărind cu degetul textul pe pagină ca să nu pierdă șirul, Treadles își ridica mâna dreaptă deasupra capului și se înfierbânta singur în rolul domnului Pitt, al domnului Fox, al domnului Sheridan, al domnului Burke, al lordului Castlery, al viconta lui Sidmouth sau al domnului Canning aducând mătușii mele și domnului Dick cele mai grave învinuiri de corupție și de proastă conducere a țării, în timp ce eu stăteam ceva mai departe, cu caietul pe genunchi, și mă străduiam din toate puterile să mă țin după el. Nestatornicia și îndrăzneala lui Treadles nu puteau fi întrecute nici de un politician adevărat, Într-o singură săptămână a trecut de la o politică la alta, prin toate opiniile cu putință și a schimbat toate culorile arborate la orice fel de catarg. Mătușa mea țea, până ca un ministru de finanțe, îl întrerupea uneori printr-o exclamație ca «Auziți!» sau «Nu!» sau «O!» după cerințele textului, ceea ce era un semnal pentru domnul Dick un adevărat moșier, să o imite, scoțând bucuros același strigăt. Dar, în cariera sa parlamentară, domnului Dick i s-au adus atâtea învinuiri și a fost ținut răspunzător pentru fapte cu urmări atât de îngrozitoare, încât uneori mintea i se cam tulbura. Cred că începuse să fie teamă că să vârșise cu adevărat ceva pentru distrugerea Constituției Britanice sau pentru ruina țării. De multe ori, dezbaterile ținau până ce ornicul băta miezul nopții, iar lumânările erau pe sfârșite. Rezultatul atâtor exerciții a fost că, după câtva timp, am început să țin destul de bine pasul cu Treadles și aș fi izbândit pe deplin dacă mi-aș fi putut descifra măcar în parte însemnările. Dar când încercam să le citesc, după ce le luasem, mă descurcam atât de greu de parcă aș fi copiat toate inscripțiile chinezești de pe o imensă serie de cutii de ceai sau literele de aur de pe toate flacoanele verzi și roșii din farmacii. N-aveam altceva de făcut decât să mă întorc și să reiau totul de la început. Mi-a venit foarte greu, dar am făcut-o nu cu inima ușoară. Am început să tocesc sistematic, cu sârg, înaintând încet ca un melc pe același tărâm plictisitor, oprindu-mă să cercetez cu grijă din toate părțile fiecare punct și făcând cele mai disperate sforțări ca să recunosc toate aceste semne complicate de câte ori le întâlnam. Nu să niciodată, nici la birou, nici la doctorul Strong și munceam într-adevăr, vorba aceea, ca un cal de povară. Într-o bună zi, Venind la birou, ca de obicei, l-am văzut pe domnul Spenlow stând la ușă, cu un aer foarte grav și vorbind singur. Cum se plângea de obicei de dureri de cap, avea gâtul îndesat și cred că purta gulere prea scrobite, m-am alarmat la început, crezând că nu se simțea bine din pricina migrenei, dar curând m-am liniștit. În loc să-mi răspundă binevoitor, ca de obicei, la salut... S-a uitat foarte ceremonios și rece la mine și m-a poftit să-l însoțesc într-o cafenea, care pe vremea aceea avea o ușă ce dădea în curtea tribunalului ecleziastic, chiar lângă mica intrare boltită din cimitirul Sfântul Paul. M-am supus foarte tulburat, simțind cum mă treceau sudorile la gândul că temerile mele păreau să se adeverească. L-am lăsat să treacă puțin înainte, pentru că drumul era prea îngust, și-am băgat de seamă că-și țina capul în sus, cu un aer foarte mândru, ceea ce nu părea deloc a fi un semn bun. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să fi aflat ceva în legătură cu iubita mea Dora. Dacă n-aș fi ghicit acest lucru în drum spre cafenea, tot m-aș fi lămurit foarte repede în clipa când, venind după el în sala de sus, am găsit-o acolo pe domnișoara Murstone rezemată de un bufet pe care se găseau câteva pahare cu fundul în sus și cu niște lămâi pe deasupra, precum și două din acele cutii extraordinare pline de găuri și de colțuri pentru furculițe și cuțite care, spre liniștea omenirii, nu mai sunt acum la modă. Domnișoara Murstone mi-a întins vârful degetelor ei înghețate și s-a așezat țeapănă și severă. Domnul Spenlow a închis ușa, mi-a arătat un scaun și a rămas în picioare pe covorul din fața căminului. Vrei să fii atât de bună și să-i arăți domnului Copperfield ceea ce ai în săculețul dumitale, domnișoara Murstone, a spus domnul Spenlow. Cred că era același vechi săculeț cu închizătoarea de oțel din zilele copilăriei mele, care parcă mușca atunci când se închidea. Strângându-și buzele, ca să fie aici cu sacul, domnișora Murdstone l-a deschis, deschizând puțin și gura în același timp, și-a scos ultima mea scrisoare către Dora, plină de cuvinte de dragoste înflăcărată. E scrisul dumitale, pare mi se, domnule Copperfield," mi-a spus domnul Spenlow. Mi-era foarte cald și vocea pe care m auzit-o spunând, Da, domnule, e scrisul meu, nu prea semăna cu a mea. Dacă nu mă înșel..." a urmat domnul Spenlow, în timp ce domnișoara Merstone mai scotă din sac un pachet de scrisori legat cu o delicioasă panglică albastră, și acestea sunt scrise tot de dumneata, domnule Copperfield. Le-am luat din mâna ei cu deznădejdea în suflet și când m-am aruncat privirea asupra unor începuturi de scrisori ca dora mea iubită și adorată sau îngerul meu iubit sau dragostea mea binecuvântată, mi s-au îmbujurat obrajii și mi-am plecat fruntea. Am încercat, fără să vreau, să-i le dau înapoi, dar domnul Spenlow mi-a spus foarte rece. Nu, mulțumesc, nu vreau să te lipsesc de ele. Domnișoară Mordstone, Fi bună și continuă." După ce și-a țintit gânditoare câteva clipe privirea asupra covorului, această făptură atât de cum se cade și-a dat drumul și foarte miroasă, dar seacă, a vorbit astfel. Trebuie să mărturisesc că de câteva timp mi s-au trezit anumite bănuieli în privința domnișoarei Spenlow în legătură cu domnul Copperfield. I-am urmărit pe domnișoara Spenlow și pe domnul Copperfield chiar din ziua când s-au cunoscut, și n-am rămas cu o impresie bună. Stricăciunea inimii omenești atât de, vrei să-mi faci plăcerea, doamnă, să te mărginești numai la fapte? a întrerupt-o domnul Spenlow. Domnișoara Murstone și-a lăsat ochii în jos, a clătinat din cap ca și cum ar fi protestat împotriva acestei întreruperi care nu era pe plac, și apoi a urmat, cu o demnitate jignită. Fiindcă sunt nevoită să mă mărginesc numai la fapte, le voi arăta cât mai simplu cu putință. Probabil că acest fel de a proceda va fi socotit mai nimerit. Am spus, domnule, că am avut de câtva timp anumite bănuieli în privința domnișoarei Spenlow în legătură cu domnul Copperfield. Am încercat în repetate rânduri să găsesc o adeverire hotărâtoare acestor bănuieli, dar n-am izbutit. De aceea nu mi-am îngăduit să-i vorbesc tatălui domnișoarei Spenlow și aici s-a uitat foarte aspru la el, știind că, în asemenea cazuri, lumea nu prea e dispusă să recunoască meritele acelora ce și-au îndeplinit datoria. Domnul Spenlow, covârșit de bărbătească asprimea purtării domnișoarei Murstone a încercat să o mai domolească, făcându-i cu mâna un gest împăciuitor. Când m-am înapoiat la Norwood, după ce am lipsit din cauza nunții fratelui meu, a urmat domnișoara Murstone cu un glas disprețuitor, și când domnișoara Spenlow s-a întors după vizita făcută prietenei sale, domnișoara Mills, purtarea domnișoarei Spenlow mi-a dat și mai multe motive de bănuială ca înainte, de aceea am supravegheat-o pe domnișoara Spenlow mai îndeaproape. Scumpa, mica și biata mea Dora, care nici nu bănuia că o urmăreau niște ochi de balaur. Totuși, până seară, a urmat domnișoara Merlstone, n-am găsit nicio dovadă. Mi se părea mie că domnișoara Spenlow primea prea multe scrisori de la prietena ei, domnișoara Mills, dar cum prietenia cu domnișoara Mills fusese pe deplin aprobată de tatăl domnișoarei Spenlow, n-aveam ce să mă amestec. Era o nouă săgeată aruncată domnului Spenlow. Dacă nu mi-a îngăduit să vorbesc despre stricăciunea sufletului omenesc, cel puțin trebuie să mi se dea voie să pomenesc de o încredere greșită acordată. Domnul Spenlow a recunoscut, arătându-și în șoaptă, părerea de rău. Aseară, după ce am luat ceaiul, a continuat domnișoara Murstone, am băgat de seamă cum cățelușul alerga, se învârtea și mărâia prin sufragerie, ținând în bot ceva. I-am zis domnișoarei Spenlow: Dora, ce ține în bot cățelușul? Uite, e o hârtie. Domnișoara Spenlow și-a dus imediat mâna la roche, a scos un țipăt neașteptat și s-a repezit la câine. Am oprit-o și i-am spus: Dora, draga mea, dăm voie. O, Jip, câine ticălos, așadar toată năpasta aceasta ți se datorează ție. Domnișoara Spenlow, a spus domnișoara Mordstone, a încercat cât a putut să mă corupă cu sărutări, cutii de lucru și mici bijuterii, dar trec peste toate acestea. Cățelușul s-a ascuns sub divan când m-am apropiat de el și cu multă caznă l-am scos de acolo cu cleștele de la cămin. Chiar când a ieșit, tot mai ținea scrisoara în bot. Și când m-am căznit să-i o scot, cu riscul de a fi mușcată, a ținut atât de tare cu dinții că a trebuit să-l ridic și să-l las să atârne în aer în timp ce îi trageam scrisoarea. În cele din urmă, am pus mâna pe ea. După ce am cercetat-o, mi-am dat seama că domnișoara Spenlow trebuia să mai aibă și alte asemenea scrisori și până la urmă am silit-o să-mi dea pachetul care se află acum în mâna domnului Copperfield. Astfel a încheiat, apoi și-a închis și săculețul și gura cu aerul că pentru nimic în lume, chiar dacă ar fi trasă pe roată, nu s-ar lăsa urnită din hotărârea ei neînduplecată de a nu mai scoate nicio vorbă. Ai auzit-o pe domnișoara Murdstone," mi-a zis domnul Spenlow, întorcându-se spre mine. Vreau să te întreb, domnule Copperfield, dacă ai ceva de răspuns. Scena pe care o vedeam în fața ochilor, cu scumpa comoară a inimii mele, hohotind de plâns toată noaptea, sau rămânând singură, speriată și nefericită, apoi gândul că s-a rugat și s-a umilit atât de jalnic, cerând iertare acestei femei cu inima de piatră, oferindu i în zadar sărutări, cutii prețioase și brățări, simțindu-se atât de disperată numai din pricina mea, m au făcut să-mi pierd și urma de demnitate pe care mă sileam să-mi-o păstrez. Mi-e teamă că timp de câteva clipe am tremurat de emoție, deși făceam tot ce puteam ca să mă stăpânesc. N-am nimic de spus, domnule, i-am răspuns, în afară de faptul că eu sunt singurul vinovat. Dora, domnișoara Spenlow, te rog, m-a oprit tatăl ei cu un glas impunător. A fost îndemnată și convinsă de mine să ascundă totul și trebuie să vă exprim amarnic părere de rău. Am urmat eu, nevrând să folosesc numele rece și ceremonios de domnișoara Spenlow. Ești foarte vinovat, domnule," mi-a zis domnul Spello, străbătând în lung și în lat covorul și întărindu-și spusele cu mișcările întregului trup, în loc de a da numai din cap, aceasta din cauza că și spinării și cravata îi erau prea țepene. Ai săvârșit o faptă urâtă și nepermisă, domnule Copperfield, când poftesc în casa mea un gentilom, indiferent dacă are 19, 29 sau 90 de ani, îi arăt toată încrederea. Și dacă mă înșală, să o faptă care îl dezonorează, domnule Capărfield. Vă asigur că-mi dau seama, domnule, i-am răspuns, dar până acum n-am luat lucrurile așa. Vă spun cinstit și sincer, domnule Spenlow. Nu le-am văzut astfel. O iubesc atât de mult pe domnișoara Spenlow încât. Puf, prostii! a spus domnul Spenlow roșind. Te rog, nu-mi spune în față că o iubești pe fica mea, domnule Caporfield. Cum mi-aș putea îndreptăți purtarea dacă n-ar fi așa? Am răspuns eu cu multă umilință. Cum ți-ai putea îndreptăți dacă ar fi așa?" mi-a spus domnul Spenlow, oprindu-se deodată pe covor. Nu te-ai gândit la vârsta dumitale și la vârsta fiicei mele, domnule Copperfield? Nu ți-ai dat seama că ai distrus încrederea care trebuie să existe între mine și fica mea? Nu te-ai gândit la situația fiicei mele în lume, la proiectele pe care le am pentru a-i asigura un rang mai înalt, la intențiile pe care le aveam de a o lăsa moștenitoare? Nu te-ai gândit la nimic, domnule Copperfield?" Prea puțin, mi-e teamă că prea puțin, domnule. I-am răspuns eu, vorbindu-i cu tot respectul și cu toată amărăciunea care mă năpădea. Dar vă rog să mă credeți că am ținut seama de faptul că aveam și eu o situație în societate. Când v-am dat acele explicații, eram de mai multă vreme logodiți. Te rog să nu-mi vorbești mie deloc godnă, domnule Copperfield," a spus domnul Spenlow, lovindu și energic palmele și semănând mai mult ca oricând cu țăndărică, ceea ce, cu toată deznădejdea mea, n-a putut să-mi scape. Domnișoara Mordstone, care rămăsese tot timpul nemişcată, a râs disprețuitoare cu un singur gâlgâit. Când v-am povestit schimbarea intervenită în situația mea, domnule, am urmat eu, înlocuind expresia care fusese atât de neplăcută cu un alt termen, această taină, în care îmi pare atât de rău că am amestecat-o pe domnișoara Spenlow, se înfiripase de mult. De când mi s-a înrăutățit situația, m-am încordat toate puterile, mi-am dat toată ostenala ca să o îmbunătățesc și sunt sigur că voi izbuti cu timpul. Vreți să-mi dați un răgaz oricât de scurt? Suntem amândoi tineri, domnule." Ai dreptate," mi-a curmat vorba domnul Spenlow, clăținându-și de mai multe ori capul imens și încruntându-și sprâncenele. Sunteți amândoi foarte tineri. Dar toate astea-s prostii. Și e timpul să se sfârșească odată cu prostiile. Iați ți înapoi scrisorile astea și arunca le în foc. Dăm scrisorile domnișoarei Spenlow ca să le pun pe foc." De aici înainte îți dai seama, raporturile noastre se vor mărgini numai la afacerile tribunalului ecleziastic. Trebuie să fim înțeleși să nu mai pomenim nimic de trecut. Hai, domnule Copperfield, ești un om deștept și asta e soluția cea mai cuminte. Nu, nici prin gând nu-mi trecea să o primesc. Îmi părea foarte rău, dar era aici un joc ceva mai presus decât cu mințenia. Iubirea era mai presus de toate și eu o iubam la nebunie pe Dora, iar Dora mă iubea. N-am spus totul pe m mi-am îndulcit cuvintele cum m-am priceput mai bine, dar l-am făcut să înțeleagă că eram foarte hotărât în această privință. Nu cred că m-am arătat prea caragios, dar știu că am fost neînduplecat. Prea bine, domnule Caporfield, mi-a spus domnul Spenlow, trebuie să mă încerc atunci influența asupra fiicei mele. Domnișoara Mărlston și-a tras aerul în piept cu un sunet semnificativ, care nu aducea nici oftat, nici amurit, ci semănea cu amândouă în același timp, și și-a exprimat părerea că ea cu aceasta ar fi început. Trebuie să mă încerc influența asupra fiicei mele," a repetat domnul Spenlow, întărit de acest sprijin. Refuz să-ți iei înapoi aceste scrisori, domnule Copperfield," le pusesem pe masă. Da, i-am spus că-l rog să nu-mi o ia nume de rău, dar nu mi-era cu putință să le primesc de la domnișoara Murdstone." Nici de la mine?" m-a întrebat domnul Spenlow. Nu, nici de la el," i-am răspuns cu cel mai profund respect. Prea bine," a zis domnul Spenlow. A urmat o lungă tăcere. Nu știam dacă trebuia să plec sau să rămân. În cele din urmă m-am îndreptat încet spre ușă, cu gândul de a-i spune că mă retrag ca să nu-l mai supăr, dar el m-a oprit și mi-a zis, cu un aer foarte mâhnit, ținându-și amândouă mâinile în buzunarele hainei. Era singurul gest pe care putea face. Poate că știi, domnule Copperfield, că nu sunt cu totul lipsit de avere și că fica mea e ființa cea mai apropiată și mai dragă pe care o am pe lume. M-am grăbit să-i răspund, exprimându-mi nădejdi dacă greșala în care fusesem târât de dragostea mea disperată nu-l va face să mă creadă lacom de bani. Nu, nu m-am gândit la asta, mi-a spus domnul Spenlow. Ar fi fost mai bine și pentru dumneata și pentru noi toți, dacă ai fi fost într-adevăr lacom de bani, domnule Caporfield, adică dacă ai fi fost mai cu picioarele pe pământ și mai puțin influențat de toate prostiile astea tinerești. Nu, voiam să-ți spun urmărind cu totul altă idee că probabil îți dai seama că am anumite proprietăți pe care fetița mea le va moșteni. Desigur, bănuiam acest lucru. Și având experiența celor ce se petrec în fiecare zi la tribunalul ecleziastic în legătură cu diferitele scăpări cu totul inexplicabile ale unor oameni când își fac testamentul, ești desigur convins că mi l-am întocmit și eu pe al meu. Acesta este de altfel unul din subiectele care ne oferă, mai bine decât oricare altul, cele mai ciudate descoperiri asupra ușurinței firii omenești. Am dat din cap în semn de încuvințare. Nu voi îngădui ca dispozițiile lăsate prin testament în favoarea fiicei mele să fie influențate de un act de chinerească nesocotință ca acesta, a urmat domnul Spenlow cu un sentiment cât mai cucernic, clătinându-și ușor capul în timp ce se legăna când pe vârfuri, când pe călcâie. E o adevărată nebunie, o adevărată prostie. În scurt timp nu va mai cântări nici cât un fulg. S-ar putea însă, s-ar putea, dacă această prostie nu încetează de îndată, ca într-un moment de supărare, să fiu stilit să o apăr pe fica mea chiar fără voia ei și să iau anumite măsuri împotriva urmărilor unui pas atât de nebunesc ca acela al unei asemenea căsătorii. De aceea, domnule Copperfield, sper că nu mă vei sili să redeschid, fie numai chiar pentru un sfert de ceas, această pagină închisă din cartea vieții mele și să schimb soluții grave pe care de mult le-am ornicit. În jurul său pluta o liniște, o seninătate, o atmosferă pură ca de amurg, care m-a mișcat. Era atât de resemnat și de împăcat cu sine, ca un om care își rânduise perfect treburile și le pusese pe roate și care acum părea că le contemplă emoționat. Cred că am văzut chiar lacrimi licărindu i în ochi, din pricina puternicului sentiment care îl stăpânea. Dar ce puteam face? Nu puteam renunța la Dora, nici la văpaia inimii mele. Când mi-a spus că ar fi mai bine să mă mai gândesc o săptămână, cum l-aș fi putut refuza, și în același timp, cum l-aș fi putut face să înțeleagă că nici toate săptămânile vieții n-ar izbuti să schimbe o dragoste ca a mea? Între timp, mai sfătuiește-te cu doamna Trotud sau cu oricare altă persoană care are experiența vieții, mi-a spus domnul Spello, potrivindu-și cravata cu amândouă mâinile. Ia-ți răgazul săptămână, domnule Copperfield. M-am supus și am părăsit-o daia cu o cât mai expresivă de neclintită și disperată îndărătnicie. Sprâncenele grele ale domnișoarei Murdstone m-au petrecut până la ușă, spun sprâncenele mai degrabă decât ochii, pentru că ele îi dominau întreaga față. Domnișoara Murdstone arăta așa cum de atâta oră o văzusem către ceasul acela al dimineții în salonul nostru din Blunderstone și mi s-a părut că iar nu mi-am știut lecțiile și că povara ce m-a păsat mintea era același abecedar îngrozitor de odinioară cu gravuri în lemn ovale care în copilărească în închipuire luau forma unor sticle de ochelari. Când am ajuns la birou, mi-am acoperit fața cu palmele ca să nu-l văd pe moș taifi, nici pe ceilalți, și m-am așezat la masa mea de lucru într-un colț retras, gândindu-mă la catastrofa care mi se întâmplase pe neașteptate și blestemându-l amarnic pe jeep. Mă chinuiam atât de mult gândindu-mă la Dora, încât mă mir cum de nu mi-am dat pălăria și ne-am pornit-o ongoană, ca un nebun, până la Norwood. Îmi spuneam că o vor înspăimânta pe Dora, o vor face să plângă și eu nu voi fi acolo pentru a-i da curaj și suferința mi-era atât de cumplită că m-am apucat să-i scriu domnului Spenlow o scrisoare nesăbuită, rugându-l să nu abată asupra ei urmările groaznicei mele sorți. L-am implorat să-i cruțe firava făptură, să nu strivească o gingașă floare și, după cât îmi amintesc, i-am scris de parcă n-ar fi fost tatăl ei, ci un căpcăunța, balarul din Wantley. Am pecetruit scrisoarea și am pus-o pe birou. Și când a venit, l-am văzut prin ușa pe jumătate între deschisa biroului său cum a luat-o și a citit-o. Nu mi-a pomenit nimic de ea în tot cursul dimineții, dar după amiază, înainte de a pleca, m-a chemat și mi-a spus că n-aveam de ce să mă neliniștesc de fericirea fiicei sale. O încredințase, mi-a zis el, că totul nu era decât o prostie și nu mai avea să-i spună nimic altceva. Credea că e un tată indulgent, și într-adevăr așa era, și nu trebuia să-mi fac griji pentru ea. Dacă te vei îndărâmnici sau dacă nu te vei astâmpăra, domnule Copperfield, mi-a zis el, mai putea pune în situația de a fi nevoit să-mi trimit fica din nou străinătate pentru câtva timp. Dar am o părere mai bună despre dumna ta. Nădăjduiesc că peste câteva zile vei lua o atitudine mai înțeleaptă. Cât despre domnișoara Murdstone, căci pomenisem și de ea în scrisoare, îi prețuiesc vigilența și îi sunt foarte îndatorat. I-am dat însă instrucțiuni foarte severe să evite acest subiect. Tot ceea ce doresc, domnule Caporfield e să uităm ce s-a întâmplat. Și tot ce ai mai bun de făcut, domnule Caporfield e să uiți și dumna Să uiți totul în scrisoarea pe care am trimis-o domnișoarei Mills, am pomenit cu amărăciune aceste cuvinte. Tot ce am mai bun de făcut, i-am scris, cu un trist sarcasm, e o dau uitării pe Dora. Asta era tot, dar ce însemna asta? Am rugat-o pe domnișoara Mills să mă primească chiar în seara aceea. Dacă nu mă putea primi cu consimțământul și în prezența domnului Mills, i-am cerut să mă lase cel puțin să vin să o văd pe ascuns în bucătăria din dos, unde era albia de rufe. Am înștiințat-o că nu mai știa unde mi-e capul. Și că numai ea, domnișoara Mills, m-ar putea ajuta să nu mi-l pierd cu totul. Am semnat, fără să-mi dau seama, că sunt al ei pe veci. Și când am recitit această scrisoare înainte de a o trimite cu un curier, am simțit că avea ceva din stilul domnului Mike Cowper. Totuși, am trimis-o. Când s-a lăsat noaptea, m-am dus la domnișoara Mills și am măsurat strada în lung și în lat, până ce slujnica domnișoarei Mills m-a luat și m-a dus pe ascuns, prin spatele casei, în bucătăria din dos. Mai târziu am avut destule motive să cred că nimic pe lume nu mă împiedica să intru pe ușa din față și să mă arăt chiar și în salon, dacă domnișoara Mills n-ar fi avut o deosebită slăbiciune pentru tot ce era tainic și romantic. În bucătăria din fund mi-am dat drumul deznădejdii mele cât am poftit. Venisem, cred, ca să mă fac de râs și nu pentru îndoială că am izbutit pe deplin. Domnișoara Mills primise un răvaș scris în grabă de Dora care îi spunea că totul fusese descoperit și încheia astfel. O, te rog, Giulia, vină la mine! vino vino Dar domnișoara Mills, socotind că prezența ei nu va fi pe placul celor din casă, nu se dusese încă, astfel că eram cu toții fundați în pustiul Saharei. Domnișoara Mills dispunea de o extraordinară bogăție de cuvinte și îi plăcea să-și o reverse asupra mea. Cu toate că și-a amestecat lacrimile cu ale mele, n-am putut să nu bag de seamă că necazurile noastre îi dădeau o teribilă desfătare. Le îndrăgea, dacă pot spune astfel, și le exagera. O prăpastie adâncă, mi-a spus ea, se deschisese între mine și Dora și numai iubirea o va putea acoperi prin curcubeul ei. Iubirea e menită suferinței în această lume aspră. Așa a fost întotdeauna, așa va fi și de aici înainte. Dar n-are a face, zicea domnișoara Mills. Inimile prinse în pânze de păianjen se vor elibera până în cele din urmă și iubirea va fi răzbunată. Aceasta era pentru mine o slabă consolare, însă domnișoara Mills nu voia să încurajeze nădejdi de șarte. M-a făcut să mă simt mult mai abătut ca înainte. I-am spus totuși, cu cea mai adâncă recunoștință, că era o adevărată prietenă. Am hotărât împreună ca a doua zi dimineață să se ducă la Dora și să găsească vreun mijloc, fie din priviri, fie prin cuvinte, ca să o asigure de toată dragostea și suferința mea. ne am despărțit copleșiți de durere și cred că domnișoara Mills... S-a desfătat pe deplin. Ajuns acasă, i-am destăinuit totul mătușii mele și, în pofida vorbelor bune pe care mi le-a spus, m-am culcat cu deznădej în suflet. M-am sculat a doua zi la fel de deznădăjduit și am plecat deznădăjduit în oraș. Era tocmai într-o sâmbătă dimineața, așa că m-am dus de dreptul la birou. Am fost foarte surprins văzând de departe cum curierii stăteau grămadă afară la ușa biroului și vorbeau, iar vreo jumătate de duzină de trecători se opriseră să se uite la ferestrele cu obloanele lăsate. Am grăbit pasul, am trecut prin fața celor care se îngrămădiseră afară, întrebându-mă la ce s fi uitând și apoi am intrat repede în birou. Toți funcționarii erau de față, dar nimeni nu lucra. Moș Taifi, pentru prima oară în viața lui bănuiesc, ședea pe scaunul altuia și nu și-a târnat să pălăria în cuier. Groaznică nenorocire, domnule Copperfield, mi-a zis el când am intrat. Dar cei am strigat eu. Ce s-a întâmplat? Nu știi?" a exclamat moș Taifi și toți ceilalți s-au strâns grămadă în jurul meu. Nu!" am spus eu, trecând în privirea de la o față la alta. Domnul Spenlow!" a zis Taifi. Ce-i cu el?" A murit!" Am crezut că nu eu, ci biroul se clatină, dar unul dintre funcționari m-a ținut să nu cad. M-au așezat pe un scaun, m-au desfăcut gulerul și mi-au adus puțină apă. Nu știu câtă vreme m-a ținut amețeala. A murit am întrebat eu. Aseara a luat masa în oraș și apoi a pornit singur cu Fetonul. le-a zis Taifi. Își trimise să vizitiu la casă cu diligența, așa cum obișnuiau uneori, știi, și Fetonul a ajuns acasă fără el. Cai s-a oprit la ușa grajdului, vizitiu a ieșit cu o lanternă. Nimeni întrăsură Au luat o razna cai? Nu erau înfierbântați, a zis Taifi, punându-și ochelarii. Vreau să spun că nu erau mai înfierbântați decât atunci când mergeau în trap ca de obicei. Hățurile rupte a atârnau pe jos. S-a dat alarma și trei oameni au pornit să-l caute. l au găsit la o milă departare de casă. Mai mult decât o milă, domnule Taifi, s-a amestecat unul mai tânăr. Așa? Cred că ai dreptate, a zis Taifi, la mai mult de o milă, nu departe de biserică. Zăcea cu fața la pământ, cu o parte din trup pe marginea șoselei, iar cu cealaltă pe potecă. O fi avut vreun atac de inimă și o fi căzut sau fi coborât când a simțit că-i vine rău înainte de a fi avut atacul, sau o fi murit chiar atunci. Nimeni nu știe. În orice caz, nu încape că și-a pierdut cunoștința. Poate că mai răsufla când l-au găsit, dar de vorbit e sigur că n-a mai putut vorbi. I s-a dat ajutor medical cât mai repede cu putință, dar n-a mai fost de niciun folos. Nu pot descrie starea în care m-a adus această veste, E ușor de înțeles ce lovitura a însemnat pentru mine acest accident întâmplat unui om cu care nu m-a putut să mi împăca în atâtea privinți. Simțeam un gol spământător în biroul pe care abia l părăsise, unde scaunul și masa lui de lucru parcă l-așteptau și unde rândurile scrise chiar ieri cu mâna lui îmi apărau ca o stafie. Mi-era cu neputință să-i despart imaginea de locul acela și când se deschidea ușa mă așteptam să-l văd intrând. Și apoi cât de impresionantă era liniștea în birou Întreruptă de șoapte ușoare și nesățioasa curiozitate cu care funcționarii vorbeau de cele petrecute și a celorlalți care toată ziua intrau și ieșeau, nemai săturându-se de acest subiect. Ceea ce nu pot descrie, mai ales, gelozia tainică pe care o simțeam în străfundul inimii mele împotriva morții însăși. Simțeam că puterea ei îmi va răpi locul pe care l-aveam în gândurile dorei. Eram gelos până și pe durerea ei, într-un chip josnic pe care nu găsesc cuvinte să-l descriu mă nelinișteau gândul că va plânge în fața altora și că alții o vor mângâia. Mă stăpânea o dorință lacomă și egoistă de a îndepărta pe oricine din preajmă, de a rămâne numai noi împreună și de a fi totul pentru ea în clipele acelea mai grele ca oricare altele. Cuprins de această tulburare sufletească pe care nu puteam ascunde, m-am dus chiar în seara aceea la Norwood. Aflând de la o servitoare pe care am găsit-o în fața porții că domnișoara Mills era acolo, am rugat-o pe mătușa mea să-i trimită o scrisoare pe care o scrisesem. Deplângeam din tot sufletul moarta prea timpurie a domnului Spenlow și, vărsând lacrima mare în timp ce scriam, o rugam să-i spună Dorei, dacă mai era în stare să asculte, că tatăl ei vorbise cu cea mai mare bunăvoință și stimă și că-i rostise numele cu dragoste, fără niciun cuvânt de dojană. Știu, o făceam numai dintr-o pornire egoistă, vrând ca numele meu să fie pomenit în fața ei, dar am încercat să mă credințe singur că era un act de dreptate față de memoria celui răposat. Și poate că am și crezut-o. A doua zi, mătușa mea a primit ca răspuns câteva rânduri. Pe plic era scris numele mătușii, dar hârtia dinăuntru îmi era adresată mie. Dora era copleșită de durere și când prietena ei ceruse să-mi trimită un cuvânt de dragoste, ea nu fusese în stare decât să plângă așa cum plângea tot timpul și să spună O, scumpul meu papa, bietul papa!" dar nu spusese nu și aceasta mi era de ajuns. Domnul Jorkins, care de când se întâmplase nenorocirea fusese mai tot timpul la Norwood, a venit peste câteva zile la birou, s-a închis cu Taifi într-o odaie și apoi Taifi a deschis ușa și mi-a făcut semn să intru. O, oh, mi-a zis domnul Jorkins, domnul Taifi și cu mine, tocmai scotocim prin birou, prin sertare și prin celelalte lucruri ale răposatului ca să-i sigilăm actele particulare și să-i căutăm testamentul dar, domnule Copperfield, n-am găsit nicăieri nici urmă de testament. Te-aș ruga să ne dai o mână de ajutor. Mă frământam să aflu ce se va întâmpla cu Dora, cine va fi tutore și așa mai departe, astfel că propunerea domnului Jorkins însemna pentru mine un mijloc de a mă informa. N-am apucat din nou să căutăm. Domnul Jorkins desfăcea sertarele și mesele și noi scoteam toate hârtiile ce se aflau acolo. Punem deoparte hârtiile biroului, iar pe cele particulare, care nu erau prea numeroase, le așezam în altă parte. Lucram cu un aer grav și când dădeam peste un sigiliu, o cutie de creioane, un inel sau vreun alt obiect mărunt de același soi, în directă legătură cu el, vorbeam pe șoptite. Sigilase mai multe pachete și lucram mai departe, în tăcere și în praf, când odată, domnul Jorkin a grăit, rostind aceleași cuvinte pe care le folosise și asociatul său când vorbise despre el. Domnul Spenlow era greu de urnit de pe drumul bătătorit, știți prea bine cum era. Îmi vine să cred că n-a lăsat niciun testament. O, știu precis că a lăsat," am spus eu. S-au oprit amândoi și s-au uitat la mine. Chiar în ziua când l-am văzut pentru ultima oară, am urmat eu, mi-a spus că și-a făcut testamentul și că de mult și-au rânduit toate treburile. Domnul Jorkins și Moș Taifi au clătinat din cap, amândoi cu același tâlc. Asta nu îmi pare prea concludent." a zis Taifi. Nu-i deloc concludent, a întărit domnul Jorkins. Cred că nu puneți la îndoială, am început eu. Dragă domnule Copperfield, mi-a zis Taifi, punându mă mâna pe braț și închizând amândoi ochii în timp ce clătina din cap. Dacă ai fi lucrat la tribunalul eclesiastic de atâta amar de vreme ca mine, ai fi știut că nu există alt tărâm unde oamenii să se arate atât de ușuratici și atât de puțin vretnici în a fi crezuți. Păi, doamne, iartă-mă, tocmai asta mi-a spus-o și el, am stăruit eu. Ce mai vorbă?" a zis Taifi. Părerea mea e că n-a lăsat niciun testament." Mi se păra foarte ciudat, dar până la urmă nu s-a găsit niciun fel de testament. Din toate hârtiile sale nu s-a văzut niciun semn măcar că ar fi avut de gând să-și facă testamentul, căci nu s-a găsit niciun proiect, o ciornă sau o însemnare în această privință. Ceea ce mi se părea aproape tot atât de ciudat e faptul că și afacerile sale erau în cea mai mare neorânduială am auzit că era foarte greu să se vadă ce datora, ce plătise și ce averei rămăsese. Se părea că de ani de zile nici el nu știa precis în ce situație se află. Încetul cu încetul a ieșit la iveală că, în dorința de a face față luxului și strălucirii la modă pe atunci la tribunalul ecleziastic, cheltuise mai mult decât îi revenea din venitul profesional, care nici nu era prea mare, și își redusese astfel averea personală la mai nimic, dacă avusese vreodată o avere mai însemnată, ceea ce era de altfel foarte îndoielnic. Mobilierul de la Norwood a fost scos în vânzare, iar casa a fost închiriată. Taifi mi-a spus, fără să-și dea seama cât de mult mă interesa acest lucru, că, după ce se vor plăti toate datoriile răposatului și se va scădea partea sa din creanțele dubioase sau fără acoperire ale firmei, abia dacă va mai rămâne vreo mie de lire din toată averea lăsată. Aceasta s-a întâmplat după vreo șase săptămâni. Tot timpul suferisem cele mai cumplite chinuri și voiam mereu să-mi pun capăt vieții, când aflam de la domnișoara Mills că mica mea Dora, cu inima zdrobită, nu spunea decât «O, oh, bietul papa, scumpul meu papa», de câte ori îi se pomenea de numele meu. Am mai aflat că nu mai avea alte rude decât două surori ale domnului Spenlow, rămase nemăritate, care locuiau la pat și care de ani de zile nu mai avuseseră nicio legătură cu fratele lor. Nu se certaseră după câte mi-a povestit omnișora Mills, dar la botezul dorei fuseseră de numai la ceai, în loc de a fi poftite la spăți, așa cum credeau ele că aveau dreptul, și atunci trimise o scrisoare arătând că ar fi mai bine spre fericirea tuturor să se țină deoparte.